8. fejezet Eligazítóterem, HAC főhadiszállás, Richmond, Virginia. Szeptember 9-e szombat, 18 óra 15 perc. Szónja bent ült az eligazítóteremben, egyelőre még csak egyedül. A terem méretét tekintve sokkal inkább szobának felelt volna meg, a téglalap alakú asztalon és a hat széken kívül szinte semmi más nem férte el benne. Szonja előtt egy fekete mappa feküdt az asztalon, éppen átfutotta az utolsó oldalt is, majd szignálta a legalján. Elővette a mobilját és lenyomta a nullát. – Központ! – jelentkezett be egy férfi hang azonnal kicsengés nélkül. – Szonja, eligazítást tartok öt perc múlva. – Mindenkit küldök, Más valami? – Pillanatnyilag nem. – – Intézkedem! – mondta az operátor. Szonya eltette a telefonját. Eszébe jutott a madám Zsoli. – Jó lesne most egy csoki. Elképzelte, ahogyan kibontja a papírt, ami már a szertartás része, aztán a szájába veszi, üleli az ajkaival a hibátlan gömböcskét, leharapja a felső félgömböt, és képzeletben megrázta a fejét. – Nem, az már túl sok lenne a jóból hiszen mindjárt közli az embereivel, milyen merényleteket fognak szimulálni, hadd örüljenek. A szekció főnökei egymás után jöttek. Először a megfigyelés szekció parancsnoka Phil Carter érkezett meg. Utána jött Lloyd Warren, a biztonsági szekciófeje, majd Catherine Saworsky, a háttér szekció vezetője. Őt Trent Adamskin követte az elemzés szekciótól, és végül az átszázás főnök robbant a helyiségbe, Lucinda Stone, Négy perccel és három másodperccel azután, hogy Szonya kiadta az utasítást a találkozóra, az utolsó szekciófőnök is megérkezett. Egy meglehetősen speciális merényletet fogunk szimulálni, mondta Szonja, miután mindenki elhelyezkedett. Már előre élvezem, hogy mennyi bajotok lesz vele. A szekcióparancsnokok arcán mosó jelent meg. A helyszín Moszkva, a központi börtön, mondta Szonja, a szekcióparancsnokok pedig jegyzeteltek. A célpont a börtön lakója, egy elítélt. Bizonyos okok miatt nincs rá lehetőség, hogy a börtön falain kívül végezzünk az illetővel, és nincs belső kapcsolatunk. És nem is lehet. Ez tiltott lépés ezen akció során. Tehát sem belső informátor, sem pedig belső végrehajtó nem jöhet szóba. A célpont külseje ismeretlen. A nevét sem tudjuk. Mindössze annyit tudunk, hogy mit akar csinálni. Szintetikus kábítószert. Ez a drog nagyon könnyen előállítható közönséges anyagokból, egy közönséges konyhában. A drog tühöngő őrülté változtatja használóját. Ha elterjed, tízszeresére ugrik az erőszakos bűncselekmények száma. A célszemély hajlandó eladni a tudását a szabadságáért és tíz százalék részesedésért. Megtudtuk, hogy az üzletet a napokban megkötik. A célpont rendkívül óvatos, vagyis a börtönben nem köztudott, hogy mire képes és hogy mire készül. Keresünk tehát egy vegyészt, foglalta össze Phil. Meg kell szállnunk a börtönt, és anélkül, hogy bárki is észrevenne minket, ott kell eltöltenünk legalább 72 órát. Bejutni észrevétlenül, működni észrevétlenül, és elhagyni a börtönt. Megint csak észrevétlenül. Búlogatott, hogy világos és tetszik neki. Igazán intellektuális feladat. A tetemnek milyennek kell lennie? kérdezte Trent. A milyennek jónak látod mondta Szonya. Trent felír fel, amit a jegyzet füzetébe. Alapinformációk? kérdezte utána. Térkép a környékről, fényképek és fényfelvétel a börtönről, minden oldalról, alaprajzok minden szintről, és teljes lista a rabokról, feltüntetve, hogy ki, melyik blogban és melyik zárkában található, mit követett el, hány évet kapott és mióta ül. Ezek fontos információk, eleve kiesnek azok a rabok, akik a közeljövőben szabadulnak, mondta Trent. Kivéve, ha a célpont életveszélyben van és azonnal el kell tűnnie, tette hozzá Phil. Ebben kételkedem, mondta Trent. A mód, ahogyan meg akar lépni, roppant körülményes, nagyon sokáig tart. Sónya mosolyogva felállt. Minden információt megkaptok még ma, mondta az ajtó felé menet. Az akció kidolgozására kaptok 50 napot. Kinyitotta az ajtót, kilépett a folyosóra, és mielőtt becsukta volna az ajtót, még így szólt. Most pedig hagylak titeket játszani. Watson Kollégium, Philadelphia Szeptember 9-e szombat, 21 óra 17 perc. Christine felallá járkált a szobájában és idegességében a kezét tördelte. Nemrég megtalálta a piros mobiltelefont, amit Frankie adott neki, és ripityára törte. Próbált valamit kitalálni, amivel megoldhatná a helyzetet, de a gondolatai csak körbe-körbe jártak. Úgy tűnt, a helyzetnek nincs megoldása. Miután az egyetem parkolójában sikerült magát annyira összeszednie, hogy talpra tudjon állni, beült a bogárba, a legközelebbi parkolóházba vitte a kocsit, és ott hagyta. Elment festékódót vásárolni, és hosszú órákon át súrolta a karosszériát, hogy eltüntesse a feliratokat. Miközben most a kocsit, a düh, a félelem és az elkeseredés váltakozott benne. De nem volt hajlandó feladni az álmait. Nem volt hajlandó elmenekülni, behúzni fülét, farkát és szaladni, csak mert Frank Hartmann úr úgy parancsolta. Egy idő után különös dac lett rajta úrra. Minden jel szerint vesztésre állt, minden jel szerint veszíteni is fog, de kész volt küzdeni. Megkeményedett, megöregedett, felfedezett valamit a világról, amit eddig még nem tudott. Hogy akinek célja van, annak lelkileg borzasztó keménynek kell lennie, mert különben kiölik belőle a célt. Miután lesúrolta a kocsit, elment a kollégiumba. Nem érdekelte, hogy Kori esetleg ott lesz fenn a szobájukban. Sőt, még várta is. Remélte, hogy összefutnak, hogy megkérdezze, minek köszönhető ez a váratlan színváltás. De Kori nem volt a szobában. És ráadásul az összes cucca eltűnt. Kristin cinikusan elmosolyodott és magában gratulált Korinak a nagy karrierhez, amit befutott. Hogy ő lett a Corleona fivédek egyik kurvája a sok közül. De azután gondolkodni kezdett. Nagyon kevés idő telt el, összesen néhány óra, nem több, és ez alatt az idő alatt Kori úgy megváltozott, hogy csak kapkodta a fejét. Valami történt vele azon a bulin, ami annyira megváltoztatta Korit, mintha kicserélték volna. Krisztin sorra vette a lehetőségeket. Drog, alkohol, fenyegetés, zsarolás, vagy Kori tényleg átalakult és eladta a lelkét, amiért egy fiú hajlandó volt vele lefeküdni. Nem tudta, mit csináljon. Hívja fel a rendőrséget, és tegyen bejelentést. De minek? Hogy megint megfenyegessék, legyót szerezzék, és bezárják egy dili házba? Krisztinnek muszáj volt kimenni a szobából. Túl kevés volt itt a tér. Kiment a folyosóra. Szombat este volt, hétvége, és ráadásul nemrég ért véget az első nyílt nap. A kollégium szinte teljesen kiürült. Az épület kongott az ürességtől. Krisztin ennek részben örült, mert legalább nem kellett senkivel beszélgetnie, és senki nem bámult az arcába. Másfelől viszont sajnálta, hogy ennyire kihalt az épület, mert ilyenkor bármi megtörténhet. Krisztin bement a vécébe. Üres volt. Az egész emeleten rajta kívül csak hárman tartózkodtak. Egyikük aludt, a másik olvasgatott, a harmadik pedig zenét hallgatott. Mindenki más az emeletről vagy hazautazott, vagy diszkóba ment, vagy valaki másnál tölti az éjszakát. A vécében hat vécé fülke volt egymás mellett, ezen kívül volt még egy mosdó, készszárító és tükör. Krisztin kinyitotta az ablakot, hogy friss levegő jöjjön be, és elnézte a parkot a kollégium háta mögött, meg a fényeket a távolban. Aztán csak járkált körbe-körbe a fülkék előtt. Nem fog kiiratkozni az egyetemről, ebbe tökéletesen biztos volt. A kérdés csak az, hogyan bírja ki. Elkezdte végig gondolni a lehetőségeket. Tulajdonképpen senki mással nincsen baj az egyetemen, csak frankijékkel. Ők pedig ötödévesek, ami azt jelenti, hogy egy évig vannak még itt, aztán elmennek, és többé nem látja őket viszont. Van tehát egy év, amit valahogyan át kell vészelnie. És valahogyan le kell nyelnie a keserőségét, amiért megerőszakolták és megúzták. Egy év, egy teljes év, egy teljes évnyi betört ablakok, összefestett karosszéria, gúnyos tekintetek, beszólások, ocsmányszavak. És ki tudja még mi. Krisztin arra gondolt, el kellene költöznie a kollégiumból, és bérelnie kellene egy kis lakást valahol a közelben. Arra viszont csak akkor lenne pénze, ha dolgozna az egyetem mellett. Az pedig nagyon nem lenne jó. Teljesen összekuszálna mindent. A Watson kimondottan az az egyetem, ami mellett nem lehet dolgozni. A kollégium ingyen van, jár az ösztöndíj mellé. A költségei azonban még így is elég magasak. Benzin, ennivaló, időnként valamilyen ruha... Mert a vátszonon megkövetelik a jó megjelenést, és számtalan egyéb, többnyire előre nem látott költség, ami összességében nem jelentéktelen összeg havonta. Ha elköltözne, hogy Frenkiek ne tudják, hol van, hirtelen nyakába szakadna egy lakásbérlése, a rezsi, esetleg több lett benzin. Persze ez még nem vágná földhöz a szüleit anyagilag, viszont megkérdeznék, hogy miért akar elköltözni. Esetleg segítségért fordulhatnak Karenhez, a nővéréhez, aki egészen biztosan nem keres rosszul. Mondjuk, ha azt mondaná neki, hogy képtelen tanulni a kollégiumban, az tulajdonképpen igaz is lenne, mivel amíg Frankijék tudják, hol van, addig nagyon ideges, és így bizony tényleg nem tud tanulni. Mondjuk, felajánlanan Karennek egy igen előnyös üzletet. Ha végez, visszafizeti a kölcsönt kamatostól. De ha gondolja a cégnél vállalást és egy szoftvercégnek is jól jön egy vacsonos pénzügyi tanácsadó. Krisztin úgy érezte, ezt letudta. El fog költözni innét. Mi van még? Mit tehetne még, hogy még jobban redukálja a frankijékkel való találkozás esélyét? Például keres egy parkolóhelyet az egyetem közelében, és csak akkor hagyd be a birtok területére, amikor már csak néhány perc van az óra kezdésig. De talán jobb lenne Szuzit biztonságba helyezni egy zárt garázsba, nehogy megint összefessék és betörjék az ablakait. Jézusom, még az ablakokat is meg kell csináltatni. Eldöntötte, nem teszi ki Szűzit ennyi veszélynek, inkább egy garázsban fogja tartani, és busszal jár be. Ez persze kicsi behatárolja a mozgását, de ez van. A folyosón egy kisebb csoport léptei hallatszottak. Elmentek a vécé ajtaja előtt. Most ért véget a film a moziba, gondolta Kristin. Kínzó irítséget érzett azokkal szemben, akik moziba mehetnek, és más eféle hétköznapi dolgokat művelhetnek. Krisztin visszakanyarodott a saját gondolataihoz. Elköltözöm. Szuzi biztos helyen. Minden nap reggel elbújok valahova, és csak az utolsó pillanatokban jövök elő. És iskola után pedig. A csapatlány úgy látszik, nem itt tölti az éjszakát, gondolta Krisztin. Jöttek visszafelé. Mit tehetnék benne az egyetemen? Bent maradnék a szünetben az osztályban, de ez nem akadályozza meg őket. Ha gyorsan kimennék, az... Felpattant az ajtó. Krisztin arra fordult. Megszédült, megrodjantak a lábai, felnyögött zihálni kezdett, mint amikor, egy azt mást fúdoklik. Frankie, Marki, James, Terence és Sweetie jöttek be. Marki kezében megcsillant a és. Te még itt vagy? csodálkozott Frankie. Még kell neki a kis mohó vihogott James. Hagyjatok békén szólalt meg Kristin ideges, remegő hangon. Be volt szorulva ide, és ki sem tudott szaladni, és még ha segítségért kiabál is, nem hallja meg senki. Kinevették. Voltam a rendőrségen, mondta Krisztin kétségbe esettem, de ahogy kimondta, már meg is bánta. Hát erre én nem lennék büszke, vetette oda Franki. Megint nevettek. Mi csináltatok Koriva, kérdezte Krisztin. Csinálni? nézett rá Franki megjátszott döbbenettel. Semmit a világon. Kori nem olyan, mint te. Ő tudja, hogy hol a helye, és van annyi esze, hogy ne lázadozzon a természet törvényei ellen. Hiába van 134-es ikud, gondolkodni azt nem tudsz, úgy látom. Krisztinnek rá kellett jönnie, hogy frankiek valószínűleg megnézték a személyi anyagát, és tudják az otthoni címét, az otthoni telefonszámát, a nővérejét, tudják mit és hol dolgoznak a szülei és a nővére. Tisztában vannak az anyagi helyzetükkel, mindennel. Valamit csináltatok korival, mert valami történt vele. Ennyi idő alatt nem változhatott meg csak így. Frenki hátra fordult, és összenézett terenszel. Mekkora arca van ennek a picsának? – jelentette ki, majd visszafordult Krisztinhez. – Semmi közöd nincsen hozzá, de hogy betömjen a elég egy meg annyival, hogy Kori felébredt. Nem úgy, mint te. Neked is fel kellett volna. – Felébredni? Krisztin nem hitt a fülének. – Attól, hogy megerőszakoltatok? Akartad? Azt nem megmondani, mondani, hogy nem akartad. Franki kezdett kikelni magából. Hogy, hogy, hogy mi? Hogy mi? Hogy én akartam? Krisztin majdnem elsírta magát. Sweetie közelebb jött, két karját felemelve csitítgatta őket. Hé, Franki, nyugi, nem éri meg! Mondta aztán Kristinhez fordult. Krisztin te meg fog be. Eljöttél a bulira, nem? Hát akkor mire számítottál? – Valamire csak gondoltál, nem? – Azt kaptad, amiért jöttél? – Akkor meg mit kárálsz itten, ha? Krisztin már meg sem tudott szólalni. – Egy kurva vagy te is, mint a többi, hiába játszod itt a szüzikét. válaszkodott Frenki egyre dühösebben. – Kellett egy kis romantika, ugye? De nem akartál mást, mint a nagy farkamat, igaz vagy nem igaz? – Na, náhogy igazam van. Szart se tud, te hülye kis picsa. Ha akarom, megkérek valakit, hogy nyírjon ki, Ismerek pár ilyen csávót, jobb, ha elhiszed. Vagy szólok pár fickónak, hogy kapjanak el, és verjék szét a fejedet, vagy basszanak meg. Azt teszek veled, amit csak akarok. Ha úgy tartja a kedvem, tönkre anyucit, meg apuci szánalmas családi vállalkozását. Frankie megragadta Krisztin ruháját, és neki nyomta a falnak. Összecsomagolsz, és hétfőn kiiratkozol a Watsonról. Megértetted? Nem egy itt maradni. Ez a mi egyetemünk, és csak az járhat ide, akinek megengedjük. És neked, kis kurva, nem engedjük meg. Tehát menned kell, és ne tud meg, mit fogok veled tenni, meg a nővéreddel, meg anyáddal, meg apáddal, ha újat merészelsz húzni velem. Terenz egy festékflakon szedett elő, megrázogatta, aztán ráfújta a falra. Kurva. Aztán gúnyosan rámosolygott Krisztére. Látom, lesikáltad a tragacsodat, mondta. De nem baj, újra festettem. Az egész társaság nevetett. Krisztin körül forgott a világ. Hány ingeret támadt, azt hitte elájul. A bogár jutott eszébe ott lent a parkolóban. Úgy gondolta, hogy biztonságban lesz, mert túl sokan járnak arra. De tévedett. Nézte őket, ahogy röhögnek, és annak örülnek, hogy nem bántják őt. Bemocskolnak mindent, ami kedves, a szerelmet, a barátságot. Szüzit, mindent mintha nem bírnák elviselni, hogy valami nem durva. – Miért csináljátok ezt velem? kérdezte Krisztin kétségbe esetten. Mintha a teste külön életet kezdene élni. Bármennyire is nem akarta, a szája kezdett legörbülni. Tudta, hogy mindjárt bőgni fog, és utálta magát, amiért ilyen gyenge. – Mert hülye vagy, olyan hülye, mint a segg, ciszette Frenki dühösen. – És már kurvára elegem van abból, hogy csinálod magad körül a felhajtást? Ide jöttél, megismerkedtél velünk, látszott rajtad, hogy mit akarsz, elhívtalak a bulira, olyan ruhába jöttél, hogy még egy impotens baromnak is felállt volna a farka tőled. Megkaptad, amire vágytál. Ennyi. Most mit vagy úgy oda? Ott csináltad magad nekem, vonaglottál, kelletted magad az egész bulin. Megbasztunk. És? Örülj neki. Végre nem olyan nagy az arcod, mint az előtt. Tulajdonképpen javítottunk rajtad, jobbá tettünk. Ferenc és Svíti közelebb jöttek. Na, azért az nem igaz, hogy megkapta, amire vágyott, mondta Svíti, mert minket nem kapott meg. Miggyól jelent meg Franki képén. Hallod ezt, Krisztin, minden álmod teljesül. Hallod? Krisztinnek görcsbe rándult a teste a rátörő fájdalomtól. Felnyögött. A többiek csak röhögtek rajta. Látta az eszelősen vigyorgó arcokat, amik lassan egyre elmosódottabbá lettek a szeme előtt. A szeméhez kapott, de elkésett. Sírt. Olyan volt, mint egy kisebb robbanás. Amikor Frankiek meglátták a könnyeit, felnyerítettek és úgy röhögtek, hogy alig álltak a lábokon. Szvíti a falnak támaszkodott és a gyomrát markolázta. Márki suhintott néhányat a levegőbe a késsel, és közben rázta a nevetés. – Na, mi van, Krisztin? Eltört a mécses? – érdeklődött Frenki gúnyos hangon. Krisztin még jobban sírt. Összegörnyedt a fal mellett, eltakarta az arcát, tudomást sem akart venni róluk. Amikor kinevették magukat, Frenki megragadta Krisztin ruháját és felrántotta a földről. A falnak nyomta, úgy tartotta és egész közel hajolt az arcához, miközben beszélt. – Most nagyon jól figyelj, Krisztin, mert csak egyszer mondom el. Frankinek nagyon komoly volt az arca és a hangja. Hétfőn reggel szépen bemész az egyetemre, felmész a titkáságra és kiiratkozol. Aztán beülsz a szart ragacsodba és hazatakarodsz Los Angelesbe. Megértetted? Nem fogom még egyszer elmondani ezt neked, nem fogom még egyszer ilyen szépen kérni. Megértetted, Kristin? Megértetted? Franki várta a Christine válaszát. Mind az öten őt figyelték. Krisztin bőgött és gyűlölte magát miatta, és gyűlölte ezt az egész helyzetet, és gyűlölte Frenkieket is. És egyszer csak kitört belőle a düh. Azt csinálsz, amit akarsz, akkor sem fogok elmenni! – ővöltötte vörösképpen Frankie arcába. Krisztin ellenállt, erre egyikük sem számított. Franki halántékán dobolni kezdett az ér, annyira ideges volt. Odébb ment, nem bírta nézni a lányt. Aztán szitkozódni kezdett, és ökörlel betörte az egyik vécé fülke ajtaját. – Hát jó! – mondta merev arca. – Ha így akarod, így is lehet. Meglátjuk, ki bírja tovább. Frankie a nadrák szíjához nyúlt, és elkezdte kicsatolni. Márki elindult a késsel. Krisztin hangosan felzokogott, behátrált a sarokba, és hátát a falnak vetve összekuporodott. – Watson Collegium, Philadelphia. Szeptember 9-e, szombat 22 óra 20 perc. Diane és Marsha College ikrek voltak, mindketten harmadévesek. Diane kitűnő tanuló, Marsha sokkal rosszabb. Szerdán Simmons professzor, aki nemzetközi bankjogot tanított, megbízta diane hogy korepetálja Marsát, mert különben az év végén meg fog bukni. Mársa a harmadik szemeszter elejétől folyamatosan egyre rosszabbul tanult. Fiú volt a háttérben, mint ahogy azt mindenki sejtette. Már a második év végén is nagyon nehezen ment neki a vizsga, alig jutott át. Egész nyáron tanulnia kellett volna, de a nyarat nyaralással kezdte és szerelmes lett egy másik fiúba, így azután a nyáron szinte semmit sem tanult. A harmadik évet szintfelmérőkkel kezdték, és Mársa rendre elégtelen osztályzatot kapott rájuk. Simons professzor szerdán délután, órák után behívta őket az irodájába, és elmondta nekik, hogy ha semmi sem változik, Mársa kibukik az iskolából. Erre a bejelentésre kellőképp megijedtek, és megígérték, hogy együtt fognak tanulni. A nyílt nap azonban nyílt nap. Az egész család eljött San Franciscóból meglátogatni őket. A család a belvárosban szállt meg, a Starlight Hotelben. Együtt töltötték az egész napot. A szülők beszélgettek a professzorokkal, majd elmentek csónakázni, meg vacsorázni. Utána sokáig sétáltak a parton, és nézték a kivilágított csónakokat. Diane és Marsa jól elbeszélgették az időt, de aztán muszáj volt visszamenniük a kollégiumba, hogy a holnapi találkozóig aludni tudjanak egy kicsit. Daján vezetett, mint általában, ha egy kocsival mentek. Mindkettőjüknek Ford Mustang 5.0-ás kocsija volt. Dajánnak hófehér, Marsának világos világoskék. Daján jobban vezetett, mint Mársa. Szinte mindenben jobb volt nála, pedig a Watson előtt fordított volt az állás. Aztán Mársa annyi tanulás, annyi vizsga, annyi könyvtárban eltöltött nap, és annyi kitűnő osztályzat után egyszer csak észrevette a fiúkat. És most bukásra állt. Nem váltogatta a partnereit, de rabja lett a fiúknak, mindennek, ami azzal járt, hogy kapcsolata volt egy fiúval. A nagy sétáknak, a táncnak, a moziknak, a beszélgetéseknek, a csónakoknak és a szexnek. Diane beállt a kedvenc helyére. Ilyenkor hétvégén a parkolók is kiürültek a kollégium környékén. Diane kikapcsolta a CD-t és leállította a motort. Egyszerre szálltak ki. Mása ásítozott, megdörzsölte a szemét. Daján bezárta az ajtókat. Milyen szép az este, jegyezte meg Mársa. Daján felnézett a tiszta égboltra. Megem, tényleg az, mondta. Elindultak a kollégium felé. Mársa a féle költőtípus volt, érzelmes, intuitív, álmodozó és szenvedélyes. Daján inkább egy üzletasszony tulajdonságaival rendelkezett. Céltudatos volt, alapos, ellemző. Kemény és kellőképpen agresszív, vagyis tipikus vatszonos diák. Érdekes volt az a, az a, az a sült, tudod? Még soha sem ettem görögételt, mondta Mársa. De nagyon íz lett. Mi is volt a neve? Már nem emlékszem, mondta Daján. Mársa nevetni kezdett. És az a tánc? Dayan is nevetett. Az étteremben a pincérek egyszer csak táncra perdültek, és előadtak valami népi táncot. Viszont az a pincér, aki nekem hozta a sültet, elég jó képű volt, mondta mása elábrándozva. Baján felsóhajtott. Már megint, kicsi szíved ismét szerelmes. Ez most azt jelenti, hogy dobta a jacket? Jaj, azért, mert valaki jó képű, még nem fogok a karjaiba omlani. Ahhoz más is kell. Például Versz Szerenád az ablakod alatt? Cukkolt a Közben szétnézett, hogy lát-e ismerőst. Majdnem mindenkit ismert a kollégiumba, kivéve az elsősöket. Igen, miért is ne? Szeretem, ha egy fiú annyira belémzúk, hogy kész akár megmászni értem a monteve. Várj, marad csöndben? Emelte fel kezét Dayan. Mi van, mi történt? Kérdezte más egy kis Van ott valami. Diane elindult az épület felé. Valami furcsát látott a fűben, egészen a falnál. Hol? És mi? Mása erőltette a szemét, de nem látta meg, amit Diane. Ahogy közeledtek a falhoz, egyre tisztábban látták. Egy szólalt meg Mása, de nem merte befejezni a mondatot. E Egy lány, fejezte be Diane. Egy barna hajú lány feküdt a földön a faltól két méterre, a hasán furcsa, kifacsarodott tagokkal hátborzongató mozdulatlanságban. Dajan ment tovább, de Mársa megtorpant. Elszorult a torka. Mi, mi történt? kérdezte ilyettem. Dajan odaért a lányhoz, legugolt mellé, hogy megnézze, hogy van. Ki, ki az? kérdezte Mársa. Úgy látom, az a nagyon szép lány az elsőből. Mi is a neve? Kristin, mondta Mársa. Onnan tudta, hogy az iskola visszhangzott a nevétől, hogy milyen szép. Ő is irigyelte a szépségéért. Diane tovább vizsgálta a lányt, bár nem szívesen ért hozzá, mert nem tudta, mi történt vele. Leütötték, vagy részeg, esetleg belőtte magát, és azért került ide ebben az állapotban. Mása két lépésre állt meg a lánytól. Felnézett a házra, látta két emelettel felettük a nyitott ablakot. Megborzongott, elöntötte a szemét a könyv. Jézusom, Daján, ez a lány öngyilkos lett.